Četvrtkom Godina je 1322 mladen drugi bribirski ili mladin, kako ga naziva dio izvora, na je moći. Njegov otac, Pavo prvi Šubić, umro je 1312. i ostavio je svojim sinovima veliku prestiž i Titula Pavla I glasila je ban Hrvata i gospodar čiteve Bosne. Šubići su bili najmoćnije obitelj u Hrvatskoj Dalmaciji. Domini Pavla Šubića naslijedio je njegov sin Mladen i činilo se da on neće umanjiti moć obitelji. Već njegove titule pokazuju tu moć. Godine 1318. oni presuđivao u nekom sporu oko zemlje u selu Draginićima. U tekstu presude on se predstavlja ovom titulom Mladen drugi, ban Hrvata i Bosne, je vrhovni gospodar čitave humske zemlje. Uduše njegovo banovanje počelo je gubitkom Zadra, koje je Venecija ponovno zauzela 1313. godine. Protiv njega pobunili su se i krbavski knezovi Kurijakovići, Budislav, Pavao i Grgur. Kasnije se njegove vlasti počeo otimati i knez Nelipac, gospodar nekih ličkih utvrda i knina. Ali činilo se da sve to nije okrnjilo moć mladena drugog Bribirskog. Ostalom, ako se i Venecija osili i ako se plemići nastave buniti protiv Bana, uvijek tu ostaje važna potpora ugarsko hrvatskog kralja, koje je svoj dolazak na prijestolje dugovao obitelji Šubića. Te 1322. mladen drugi shvatit će da kraljeva zahvalnost ne traje vječno. Nevolje za Mladena drugog počele su već krajem 1321. Godinama je Venecija pokušavala vratiti utjecaju Trogiru i oteti taj grad od vlasti bana Mladena drugog. Te 1321. to je uspjelo. U srpnju potesta Trogira postao je mletački građanin Stjepan Manoleso. Mladen je morao nešto napraviti kako bi zadržao nadzor na Trogirom. Vjekoslav Klajić u knjizi povijest Hrvata piše. Da, mladen upre svu snagu da prikloni na svoju stranu rečenog potestata, što mu je nudio ili dao ne može se ustanoviti, no ne prođe mnogo, a Stjepan Manoleso stupio potajno u službu Banovu. Upirući se u Savez s Banom, stao potestat haračiti među trogiranima. Na to prouzrokuje veliko nezadovoljstvo u gradu. Trogirani šalju svoje poslanike g Banu da mu izlože tužbe silovitoga potestata, no Manoleso pretekao trogirske poslanike i prikazao svoja nasilja Banu u drugom obliku. Mladen planuo, osakatio krive tužitelje, bacio poslanike u tamnicu, te odredio da se svakom od njih izvade po dva zuba i jedno oko, neka pamte kad su krivo objedili svoga gospodara. Bana su od provođenja te kazne odvratili neki njemu vjerni trogirani, ali omraženi Stjepan Manolesa morao je bježati iz trogira. bani je prema tom gradu pokrenuo vojsku, Venecija je vidjela prigodu i ponudila je trogiru pomoć. Stvari će za Bana postati... Još gore. S Banom mladenom drugim Bribirskim u sukobu je bio i grad Šibenik. Taj grad bio je u sukobu s Trogirom. Venecija je sada uvidjela prigodu. Venecijanski i zaslanici uvjerili su Trogirsko vijeće da se izmiri sa Šibenikom. I Šibenčani su odlučili izmiriti se sa svojim dugogodišnjim neprijateljima. Izaslanstva dva grada sastala su se u crkvi Svetog Čubrijana na otoku Čijovu i tamo dogovorila obrambeni savez protiv bana. Vjekoslav Klajić piše. Obrambeni ugovor savez između Trogira i Šibenika, pod okriljem Mletačkim, nedvojbeno je silno vorčio Bana Mladena. Jamačno je tada ljuto uvrijeđeni Ban planuo, te se nemilo sta osvećivati opornim i odmetnutim gradovima. Suvremeni ljetopisec Pličanin, Miha Madije, piše da je Ban, saznavši za taj ugovor, bio strašno uznemiren i da je udarao s vojskom na oba dva grada. Najprije je mjesec dana harao Šibensko polje, sjekući drveće i vinograde, onda se opet vratio pod Trogir, da i ondje sve u pustoš. Sve to nije pomoglo Banu Mladenu. On je mogao harati po kopnu koliko je htio, ali ta dva grada na životu je držala venecijanska mornarica. Na kraju Banovo haranje odvalo je ta dva grada pod vlast Venecije. Bio je to udarac od kojeg se Ban neće oporaviti. Više nije izgledao tako moćno. Do 1301. godine ugarsko hrvatskim kraljevstvom vladali su Arpadovići, kuća koja svoje podrijetlo vodila od Arpada. Njega je sedam mađarskih plemena izabralo kako bi ih iz boravišta na rijeci Don on vodio na zapad. Stjepan je Nebožić tisućite okrunjen za prvog kralja Ugarske. Njegov nasljednik Ladislav prvi je pokušao uspostaviti vlast nad Hrvatskom i Dalmacijom. Kolomano je to i uspjelo i on je bio prvi arpadović koji je nosio titulu kralja Hrvatske i Dalmacije. Vlast arpadovića nad Hrvatskom potrala je skoro 200 godina. Zadnji arpadović na prijestolju, Andrija III., umro je 1301. godine bez muškog nasljednika i plemići su krenuli u potragu za novim kraljem. Dijugarskih i hrvatskih plemića pronašao ga je u dječaku rođenog 1288. godine. Njegovo ime je Karlo Robert. Potok su dječaka otišli u napulj. Kako to piše Nada Klajić u povijesti Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, namjere tih velikaša bile su prozirne. Dječaka se barem neko vrijeme nije trebalo bojati kao suparnika. Međutim, ti su velikaši dobili ono što nisu očekivali. Vjekoslav Klaić u povijesti Hrvata piše. Karlo Robert bijaše potekao i znamenite porodice Anžuvinaca, koja je na početku 14. stoljeća kraljevala u četiri kraljevstva, u Francuskoj, gdje je bila Koljevka, u Engleskoj, u Napolju i napokon u Ugarskoj i Hrvatskoj. Poput svojih francuskih i napoljskih rođaka bio je Karlo Robert oduševljen za viteštvo i njegove običaje, prijatelj udobnijeg života, sjaja i gara, a i poezije koje tada uz viteški život cvala. No ustao nije Karlo Robert zatajio svoga podrijetla ni tim što je poput francuskih i napuljskih vladara hlepio za neograničenom, apsolutnom kraljevskom vlašću. Karla Roberta nisu odgajali da bude lutka s kojom će plemići raditi što god hoće. Kao potomak obitelji koja je dala vladare koji su vladali od britanskog otoče do bliskog istoka, znao je da u vladanju postoji samo jedno načelo. Sva zemlja u kraljevstvu, svaki grad i utvrda pripadaju kralju i samo kralju. To načelo davno je bilo zaboravljeno u zemljama kojima su vladali Arpadovići. Oni su podijelili gomilu zemlje kako bi kupili vjernost svojih plemića. Karlu Robertu treba će godine kako bi skršio otpor ugarskih plemića i postao ugarsko-hrvatski kralj. U tim je godinama uživao potporu i Šubića, koje je nazivao Milim Rođacima. Ali kada je učvrstio vlast u Ugarskoj, Karlo se okrenuo prema jugu, gdje mu je na putu stajao moćni ban Hrvatske i Bosne. Više Šubići, barem Mladen i njegove pristolice nisu bili mili rođaci. Vladanova propast počela je 1322. kad su se od njega odmetnuli drogi Šibenik. U ožujku ili travnju te godine on je sazvao Hrvatski sabor kako bi se vjećalo o vraćanju tih gradova. Umjesto toga, sabor se pretvorio u mjesto svađe. Splitski kroničar Mihoma Dijev ovako opisuje taj sabor. Ban se povuče s Trogirskog polja želeći održati dogovor s barunima iz Hrvatske, no oni ga napustiše. Protiv toga bana sklope oni međusobni savez i izvedu veliku vojsku oslanjajući se na potporu Babonića i bosanskih banova kojim dođe u pomoć s vojskom, te gonjahu mlade na sve do blizne. Vjerojatno je Karlo Robert znao što se sprema. Na granice Mladenovi zemalja postavio je vojsku pod zapovjedništvom Bana Čitave Slavonije, Ivana Babonića. Od Mladene se tada odvojio i njegov brat Pavao. Banu nije bilo pomoći. Mihoma Dijev ovako piše. Gdje je dakle, Bane Mladene, tvoja moć, zbog koje nisi nimalo cijenio sve kraljeve svijeta, gdje je tvoja uznositost kojom si prezirao štovanje Boga i crku katoličku kad si postavljao biskupe, opate i predstojnice ženskih samostana? Gdje je bahatost kojom si pljačkao i siromašio gradove u Dalmaciji i Hrvatskoj voljne živjeti u miru i opstati po tvojom vlašću? Običavao si često čitati Bibliju, ali se nisi držao njezinih riječi. Zbog toga te Bog kažnjava i ponizuje, oduzimajući ti državinu. Isto tako i ban Ivan Babonić pođe sa svojim pristašama u potjeru za mladenom sve do blizne. Tu zametnu, žestoku bitku s vlasima i zarobi znatan dio surovih ljudi iz stoke. Ban Mladen pobjegne u polica i dođe na klis gdje ostade 15 dana. Ban je čekao na kralja nadajući se da će mu ovoj pružiti pomoć. Kralj je došao u ljeto 1322. i sasobom je imao veliku vojsku. U Kninu se sustrao s Banom i zatočio ga. Mladen drugi je u kraljevom zarobljeništvu negdje oko 1331. godine. prva se činilo da koristio tog sukoba ima samo Venecija. Ban je skršen, plemići koji su sudjelovali u pobjedi nad Mladenom počeli su se boriti za plijen. Kada je u pitanju kraljevska vlast, činilo se da je situacija gora nego u vrijeme zadnjih Arpadovića. Libio je to samo privid. Karlo Robert pokrenuje reforme koje će zauvijek izmijeniti Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo. Njegov sin, Ludovikan Žuinac, završit će posao svog oca i će kraljevstvu od Baltika do Jadranskog mora. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o Anžuincima i o tome kako je ta vladajuća kuća vladala ugarsko hrvatskim Kraljevstvom. Anžuvinci su bili izvorno francuska obitelj koja se proširila po Europi i Sredozemlju. Vladari iz obitelji vladali su od Britanskog otočja do Jeruzalema i Svete zemlje. Arpadovići su bili potomci mađarskog ratničkog vođe Vladari kraljevine čvrsto usidrene u srednjoj Europi. To podrijetlo odražavalo se i u načinu vladanja. Akademik Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovje čak govori o panonskoj pasivnosti Arpadovića. Bili Arpadovići pasivni ili ne, Anžuvinci će sa sobom donijeti novi način vladanja, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Pa u osnovi taj stav, te kao daleke panonije i njenog odnosa, u biti odnosa Arpadovića prema Dalmaciji i hrvatskim zemljama. To je stav i koji prije Raukara, dakle prije njegove knjige postoji jednom dijelu hrvatske historiografije. Međutim, činjenice ne treba ih pregrubo suditi. Treba, treba biti svjesen da ta država, dakle to ugarsko hrvatsko kraljestvo je u ogromno za pojmove 12. 13. stoljeća nositelj krune sed Stjepana je najznačajniji Vladar srednje Europe. To kraljevstvo se prostire dakle ne samo na Ugarsku i Hrvatsku nego i na dijelove Bosne a, zalazi dakle prema Srbiji, U, uzima velik dio današnje Rumunjske, Transilvaniju, to je uistinu jedno ogromno, ogromno dakle kraljevstvo. Automatski time jedan Vladar ne može držati pod kontrolom toliki teritorij ako nema dobro razvijen kraljevske parat vlasti. Pojedini Vladari, nije ih bilo previše, kao što su Bela četvrti, Bela treći prije njega i sam recimo Koloman, prvi nositelj Ugarsko-Hrvatskoj krune ili kraljevstva Ugarske, Hrvatske i Dalmacije, oni su bili vladari koji su uspijevali sa dobrom organizacijom kraljevske vlasti nametnuti se feudalnom sloju kako u Ugarskoj, onda tako i u Hrvatskoj, i vladati, vladati čitavim tim prostorom. Svaki slabi vladar koji bi popustio, ar osnovni problem dinastije Arpadovića, oni su najveći zemljeglasnici. I njihov sustav vladavine prije svega počivao svakogodnih vladara na dodjeljivanju zemalja, dakle pojedinih županija ili, ili manjih dakle manjih cilina, nekim od svojih dakle vitezova, to jest feudalaca i temeljem toga, temeljem toga su vladali čitavim prostorom. Ukoliko bi vladar uspijevao držati tog feudalca, dakle na ajmo to reći na kratkoj uzici, dakle i njegovo vozalstvo bi bilo dakle uistinu vjernost vladaru tada bi to funkcioniralo, ali u trenutcima ako se vladar pokaže slab, dakle da ne reagira na prvi neposluh svoga potlačenog, stvari se raspadala. Na samom početku 13. stoljeća vladavina Emerika i Andrije je naravno morala biti automatski neuspješna kada su se dva brata, dakle su kobila oko određene pitanje unutarnje vanjske politike i nisu se mogli dogovoriti koji bi bio Hercega, koji bi bio kralj. Pokraj na Anžu nalazi se u zapadnoj Francuskoj u donjem dijelu toka Rijeke Loare. Pod jednim od sinova Roberta Jakog osoba po imanu Ingelger dobila je pravo na upravu u Anžu. I tako je utemeljena kuća Anžuvinaca. Ingelgerov sin Fulk I crveni protjerao je iz Anžua Normane. U to je vrijeme to bio veliki pothvat i pripojio je dijelove Turena. Njegov nasljednik Fulk II Dobri počeo je obnovu zemlje. Njegov pak nasljednik, Jofroy I, počeo je ponovno širiti područje svoje vlasti. Sada je vladar Anžua bio toliko važan da je Hugo Capet trebao njegovu pomoć kako bi se domogao krune kralja Francuske. Joffroy je naslijedio Fulk III. Njegov nadimak Crni govori o tome kakav je bio čovjek. Richard Erdows u knjizi Godina gospodnja tisućita život na rubu apokalipse piše. Pulko od Anžua, pljačka, šubojica, prisizatelj lažnih prisega, u istinu strašan karakter paklena okrutnosti, utemeljio je nejednu već dvije velike opatije. Pulk bio ispunjen neograničenom strašću, čud mu vodile krajnosti. Kad je godimao i najmanju razmiricu sa susjedom, on je navalio na njegove zemlje, pustošeći, silujući, pljačkajući i ubijajući. Ništa ga nije moglo zaustaviti, najmanje od svega Božje zapovjede. Fulk treći nera ili crni bi je opasan i opak čovjek, ali zvali su ga i veliki graditelj. Po cijelom on i zemljama koje je osvojio, gradio je dvorce od kamena, a ne od drveta, kako je tada bilo uobičajeno. Gradio je i crkve i opatije jer se bojao pakla. U strahu od pakla trije puta otišao na hodočašće u svetu zemlju. Znatno je proširio teritorij pod svojom vlašću. U tim zemljama uveo je posve novi način vladanja. Bernard Bakarak u knjizi Nera, Neorimski konzul ovako opisuje način na koji je Fulk crni vladao zemljama. Fulk se prema svojim podložnicima odnosio na konzistentan i predvidljiv način. Oni koji su mu bili odani bili bi nagrađeni. Oni koji nisu uspjeli položiti tu temeljnu kušnju nisu bili u Fulkovoj milosti. Dok je još ponekad mogao blago reagirati na nesposobnost, nedostatak odanosti je bezobzirno kažnjavao. Pulkova pravila za nadzor nad anžovinskom aristokracijom bila su jednostavna. Odani i sposobni sinovi kastelana najvjerojatnije bi i sami postali kastelani, ali u pravilu im nije bilo dopušteno da naslijede svoje očeve. U pravilu novi kastelani postavljani su područja udaljena od središta bogatstva i utjecanja njihovih obitelji. Kad se činilo da jedna obitelj počinje dobivati značajan utjecaj u nekom području, Pulk bi onda doveo službenike izvan tog područja. To je bio temelj anžuvinskog načina vladanja. Sva zemlja pripada vladaru. Ona se ne dijeli plemićima kako bi se dobila njihova vrijednost. Pored toga, Fulk Crni je poticao ekonomiju, promet roba. Red je vlada u njegovom anžu i zemljama koje je osvojio. Tom politikom, anžuvici su se brzo širili po Europi. Hrlo često u našoj historiografiji Anžovinci su jedna dinastija koja je došla, oni su bili snažni, malo je bilo vladara, ali su ostavili dubog peća, donijeli su u principu i renesansu na ove prostore. Dakle, neki čak historiografi smatraju da su oni i nosioci viteške kulture, iako tragova viteške kulture, na ugorsko-hrdskog ima i ranije. No, ono što je važno u principu reći, Anžovinci su jedan od dodira sa onim velikim zapadnim svijetom. Anžuvinci su dinastija koja je potekla u principu od jedne, u jednog jedne Anžu, i oni koji su vladali tom grofovijom nužno nisu bili međusodno rođaci, ali iz dakle, vladavine na tom grofovijom dakle, koja se nalazi u zapadnom dijelu Francuske, ljudi koji su tim vladali, tom, tim prostorom su postojali izuzetno važni za dalji razvoj francuske povijesti, a onda i engleske povijesti, čak povijesti bliskog istoka, jer uh, ne treba zaboraviti da su principalni žuljici vladali i kraljestom Jeruzalema čak dakle do 13. stoljeća postoji i takozvano anžuvinsko carstvo koje je dakle bilo pod pokrojiteljstvom plantageneta koji su opet u principu anžuvinci. Dakle Richard Lavljek srca je plantagenet, on je anžuvinac. Dakle oni su nosioci, nosioci s jedne strane te nekakve gotičke kulture i na englesko području jedna užasno važna dinastija koja se dakle dobrim, dobrim, dobrom kombinacijom diplomacije istovremeno ženitbenih veza uspjela se nametnuti u jednom trenutku u velikom dijelu Europe jer oni su dakle i vladaoci i francuske u jednom trenutku preko kuće Kapetovića pa onda će se, se nametnuti dakle, sa dobrim, dobrim dakle vezama sa papinski dvorom nametnut će se u Napolju a onda će dakle, dobrim e, ženitbenim vezama Karla Prvog, dakle Karla Prvog Napoljskog to je Sicilskog kralja pa onda samo Napoljskog kralja će uspjeti povezati i sa kućom Arpadovića Godinama su papa imale problema sa svojim susjedima na jugu Italije. Fridrich, II. Hohenstaufovac, car svetog rimskog carstva, kojeg su nazivali čudom svijeta i koji je vladao iz juga Italije i Sicilije, bio je smrtni neprijatelj papama. Tom vladaru, kojeg je Fridrich Nietzsche nazvao prvim evropljaninom po njegovom ukusu, pape nisu mogle ništa. Kada je Friedrich II. 1250. umro, papi se pružila prigoda da iz Italije izbaci njemačku kuću Hohenštaufovaca. Ali nakon Friedrichove smrti, na prijestolje Sicilije došao je njegov sin Manfred. On se pokazao kao opasan suparnik. Papa Aleksandar IV. dvaga je puta ekskomunicirao i ponudio je Edmundu, sinu Henrika III. kralja Engleske prijestolje Sicilije. Ovoj se nije pokazao sposobnim pobijediti Manfreda. Papa Urban IV. poukao je tu ponudu i ponudio je tu krunu francuskom kralju Luju IX. Ovaj pak tu krunu ponudio svom bratu, Karlu Odanžuva. Papa je tražio sposobnog plemića koji će izbaciti Manfreda i njemačku kuću s juga Italije. To bio čovjeka koji je bio i takako sposoban, možda i previše sposoban za ukus Urbana IV. i sljedećih papa. Karla Odanžuva ovako opisuje Steven Ransiman u knjizi Sicilijanska večernja. Karlo je u mladosti naučio da se može osloniti samo na sebe. Izrastao je u mišićavog i visokog muškarca s tamnom maslinastom kožom, koju je naslijedi od svojih kastiljanskih predaka i s dugim nosom kapetovića. Imao je zdravo, disciplinirano tijelo i energiju svoje majke. Dobio je dobro obrazovanje i nikad nije izgubio poštovanje za učenje i naklonost za umjetnosti pjesništva. U njemu se nalazila obiteljska crta strogosti i štedljivosti i uvijek će na stranu staviti svoje osobne užitke kako bi postigao neki viši cilj. Njegova pobožnost bila je na neki njegov način istinska, ali je uglavnom uzela oblik vjerovanja da je on izabran da bude instrument Boga. Carlo Danjoua nije mogao računati na ljubav svoje majke, Blanche od Kastilje. Ona je više pažnje obraćala Luju, koji će postati kralj Francuske i dobiti nadimak sveti i svom najmađem sinu, Robertu, koji je poginuo u križarskom pohodu. Carlo se morao dobro potruditi da se probije pored svoje braće. Kada je od brata Luja IX dobio provancu na upravljanje, on je primirio tu buntovnu zemlju i u njoj uspostavio učinkovitu upravu. Kada mu je ponuđena kruna Sicilije, on je pažljivo pripremio svoj pohod na jug Italije. Karlo Danžua postaće kralj Sicilije. On će svoj glavni grad prenijeti u Napulj. Njegov sin, koji će ga naslijediti na prijestolju, bit će prvi anžuvinac koji će se zainteresirati za poslove ugarsko hrvatsko kraljevstva. Anžuvinci su zemlje priskrbljivali na dva načina, oružjem ili pažljivim korištenjem ženitbenih veza i diplomacije put do Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva otvorila im je nedorečenost u pravilima tko može naslijediti umrlog Ugarsko-Hrvatskog kralja. Da li najstariji član obitelji nasljeđuje ili najstari sin nasljeđuje vladara, iako je dakle pravilo u osnovi bilo da bi naj, najstariji sin trebao nasljeđiti, vrlo često su se nametali dakle, najstariji članovi obitelji. U trenutku smrti Ladislava četvrtog kumanca je došao toga da jednostavno vladar nije imao najstarijeg sina. Jednostavno nije imao nikakvog muškog odvjetka. Postojala je dakle, mogućnost sina njegovog nelegitimnog brata, Obela četvrti, čiji je sin Stjepan završio, dakle, rođen je u Veneciji. Nije bio priznat od strane kuće Arpadovića. I sin Stjepan, Stjepanov Andrija, morosini koji se tamo, dakle, rodio, u principu, u trenutku smrti Vladislava IV. kumanca 1990. godine bio je, bio je jedina opcija ako želi se nastaviti dinastija Arpadovića na Gorsko-Hrvatskom prijestolju. Dio plenstva ga je podržao, međutim istovremeno onaj brak koji sam spomenuo sa kućom Kapetovića, to jest Anžovincima u Napolskom kraljevstvu a to je brak dakle, Marije i Karla II. je iznjedrio dakle, Karla Martela, koji je imao u principu jednaka prava kao i Andrija III. Plenstvo se ugarsko većim dijelom odlučilo za Andriju III. i on je okrunjen. A međutim, papa, tadašnji papa Bonifacije VIII. stao je na stranu, naravno zbog svojih političkih veza i uključenosti, Anžurinaca u križarske ratovi, poglavito to VIII i IX. križarski rat, koji su se događali nešto ranije, je dakle podržao Anžurinsku težnju za, za ugarsko hrvatskim prijesteljem i došlo je do spora koji je obilježio čitavu vladavinu Andrije III. Manfred je po otjerao niz papinskih vojski, ali Karlo je bio drugačiji suparnik. Karlova vojska otišla je iz Rima 20. sječnja 1266. i polako se kretala prema jugu Italije. Granicu Manfredovog kraljevstva prešla je kod Čeprana na rijeci Liri. Tamo je njegova vojska naišla na čitavi i nebranjeni most. Kako se Karlo domogao tog mosta nije poznato, ali Dante Alighieri u svom dijelu pakao, opisao je glasine o izdaji koje su omogućile da Karlo tako lako prijeđe preko tog mosta. Manfred se zbog toga nije uzbuđivao. Kada je saznao da se Karlova vojska, izmučena od zimskog marša, spušta u nezinu kod grada Beneventa, rekao je, ptica je u kavezu. Kod Beneventa 1266. strazile su se dvije vojske, Karlova i Manfredova. Karlova je bila u malenoj prednosti jer se je nalazila na povišenom dijelu bojišta. Steven ranciman piše. Bitka je počela napadom Manfredovog saracenskog pješaštva na francusko pješaštvo, do njega je došlo prije nego što je Manfred bio spreman za bitku. Kad se činilo da francusko pješaštvo popušta, konjanici iz Provanse jurnuli su u Kreševo i raspršili Saracene. Onda, također bez zapovjedi, Manfredovi njemački konjanici zagrmjeli su uz brdo, teški ljudi na teškim konjima i provansalci su počeli popuštati. Karlo je onda zapovjedio svojoj drugoj liniji da krene u napad. Oni su galopirali nizbrdo u masu koja se borila. Njemci su sada bili brojčano slabiji, ali nisu bili pobjeđeni. Njihov se oklop činio neprobojnim, sve dok Karlo nije primijetio da kada njemci dignu ruke, njihova pazuha postanu nezaštićena. On je svojim drugovima povikao da Njemce ubadaju u to mjesto. Francuzi su se približili Njemcima, bilo je tako tjesno da su njemački dugi mačevi bili neučinkoviti, ali kratki oštri bodeži Francuza mogli su pogoditi na pravo mjesto. Manfred je poginuo kod Beneventa, Karlo će kasnije poraziti i Konradina, kojega su pristalice njemačkog cara pozvala u Italiju da izbaci uljeza iz Francuske. Kada je postao kralj Sicilije, preselio je svoj glavni grad u Napulj, joj tamo je počeo graditi svoje sredozemno carstvo. Postao je nasljednik kraljevstva u Jeruzalemu. Umro je 1285. u trenutku dok je okupljao vojsku kako bi ugušio pobunu na Siciliji. Njegov sin Karlo II. Šepavi proširit će vlast svog oca i oženiti se s Marijom, kćerkom Stjepana V. ugarsko hrvatskog kralja. S njom će imati mnogo djece, najstariji bio Karlo Martel s kojim će Anžuvinci doći do prava na ugarsku hrvatsku krunu. Sin Karla Martela, Karlo Robert, biće okrunjen tom krunom i tako će Anžuvinci priskrbiti još jedno kraljevstvo je nakon smrti svog oca, dakle, pet bio, koji je, dakle, bio onaj prvi pretendent, u stvari već, već drugi pretendent na, na Ugarsko-Hrvatsko hrvnu od strana Anživinaca, je naslijedio tu, dakle, borbu za Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Još i prije nego što će, dakle, fizički se pojaviti na prostoru ugarsko hrvatskog kraljevstva Anživinska kuća će pojedinim plemičkom bitljima, prije svega Šubićima, izdavati različite povede, kojima će, u principu, pokušavati Ajmo to nazvati ovako žargonski, kupiti njihovo povjerenje. A Šubići će, poglaviti oni, a i drugi neki knezovi, dakle recimo kao ovi omiški knezovi, oni će istovremeno tražiti krajinske potvrde i od kuće Arpadovića i od kuće Karla Roberta i dobivat će te potvrde i širit će svoje posjede i općenito svoju realnu vlast na tom prostoru. U trenutku kada je napokon se odlučilo, dakle to je negdje ljeto 1300. godine, da da je pogodan trenutak, jer su Šubići već uspjeli isho ishoditi različite povlastice i malte ne osigurati vlast na, na, na području, dakle, južna od gvozda, gotovo Kraljevsku. Samo je parla formalna potvrda tako nečega. Odlučilo se, dakle, da se u Karlo Robert fizički dovede na prostor i da se zahtjeva kruna. Ono što će nakon toga uslijediti je, u principu, rezultat činjeničnog stanja kako se može postati Ugarsko-Hrvatski kraj. Dakle, nakon što je vrlo brzo po dolasku dakle, samu Karla Roberta na prostore Hrvatske, a onda, dakle, u principu ugorskog hrvatskog hrvatska, umriti će 1301. godine Andrija III. pojavit će se novi pretendenti za vlast. Pored Karla Roberta, kojemu je 1301. godine bilo 13 godina, pretendent na prijestolje bio je Češki princ Vaclav, koji kasnije promijenio ime u Ladislav. Pristalice dvojice kandidata na ugorsko-hrvatsko prijestolje su kobiče se izbiće ratu kraljevstvu. Zanimljivo je da su oba pretendenta na prijestolje bila maloljetna. Karlu je bilo 13, a Vaclavu ili Ladislavu 12 godina. Rad zbog toga neće biti manje žestok. Da bi neko postao ugorsko-hrvatskim vladarem zakonitim, dakle osim što mora biti izabran ukoliko već nije stvar nasljeđa, onda on mora imati ispuniti tri uvjeta. Mora biti krunjen u Stolnom Biogradu, to je Sekeš Feheraru, mora biti krunjen do Ostrogonskog nadbiskupa i mora biti krunjen krunom Svetog Stjepana, to je svetom krunom Ugorskog kraljestva. I u principu, te tri poveznice su uvelike otežale uspon Karla Roberta na ugorsko-hrvatski prijestuj. Zato što on kada je, kada je došao, dakle, 1301. uspio se nametnuti dijelu plenstva, bio je izabran, bio je krunjen, ali nije bio krunjen krunosvetog Stjepana, jer se je kruna nalazila u rukama njegovih oponenata. Naime, u trenutku kada je postalo jasno da će Andrija III. umriti bez muškog potomka, brzo se tražila opcije, dakle opcije unutar Ugorskog plenstva koje je podupiralo, dakle arpadajući tražile su opcije da ne dođe Anžovinac na, na vlast. Pronađena je opcije u tome da se njegova kčir oženi za Poljsko-češkog princa Vaclava i nakon toga on je postao pretendenca u gorsko-hrvatsko i bio ubrzo krunjen. Naravno opet svi uvjeti nisu bili ispunjeni. Borbi koje su slijedile potraje nekoliko godina. U prvoj fazi rata Karlo Robert će sa svojim dakle pouzdanicima uspjeti osvojiti budi, mući unutra, imat će dakle vojnu premoć, međutim činjenica da je što se već tada pokazalo da Anžovinci imaju želju obnove, dakle rekonstrukcije kraljevske vlasti dovesti do toga da će se već tada sukobiti sa dijelom, dijelom plemstva kojega je do tada podupiralo. Pa će se dogoditi to da će u jednom trenutku Karlo Dober čak biti i uhvaćen dakle, od strane svojih protivnika, nakon toga će se mor biti prisiljen vratiti u napulj, no ubrzo potom će se vratiti nazad jer će se desiti sretna okolnost da će Vaclav odustati od ugarsko-hrvatske krune Karlo je tri puta okrunjen za Ugarsko-Hrvatsko kralje. Prvi je puto učinjen u 1300. u Zagrebu, ali se na to krunjenje malotko obazirao. Kako je kruna svetog Stjepana bila u rukama Ladislava Kana, sinod u Budimu zapovjedio mu je da krunu vrati. Ako se pak ona do određenog roka ne vrati, tu krunu treba smatrati nesvetom i prokletom i treba izraditi novu koju će posvetiti papinski legat. Kako Ladislav nije vraćao krunu, napravljena je nova i 15. lipnja 1309. Karlo Robert je okrunjen u Budimu tom novom krunom. Bilo je to njegovo drugo krunjenje, niti ono nije prihvaćeno od znatnog broja plamića. Konačno, 1310. ispunjena su sva tri uvjeta za valjano krunjenje krunom svetog Stjepana i Karlo Robert je službeno postao kralj. Ali to nije značilo da će mu se svi pokoriti. Od 1310. do 1321. Karlo je morao ratovati, pregovarati, sklapati i razvrgavati saveze kako bi učvrstio vlast u Ugarskoj Slavoniji. Za to vrijeme u Hrvatskoj Dalmaciji velikaši su vladali kao da kralja nema. U borbama koje će uslijediti Matija će opet, opet promijeniti stranu u jednom trenutku. Međutim, pozicija samog Karla Roberta biće e, znatno bolja. Podrška ugarskog plenstva biće veća. E, da bi na kraju se 1310. uspjelo pridobiti lade Slavakana da preda krunu i napokon će u sedmom mjesecu 1310. godine biti ispunjena sva tri uvjeta Karlo Robert bit je krunjen u Stolnom Biogradu, krunom Svetog Stjepena od strane Ostrogonskog nadbiskupa. Međutim, borba dakle, sa tim pobunjenim plemstvom će se nastaviti. Da bi uspješnu borbu mogo, dakle borbu mogo tu okončiti, Karlo Robert će biti prisiljen s jedne strane a napraviti silne porezne vojne reforme i uvešće nešto što do tada nije bilo praksa u Ugarsko-Hrvatskom krajstvu. Uvešće oficijalno ili donacionalno plemstvo. On će, dakle, u principu, za razliku od svojih prethodnika Arpadovića na neki način ajmo ne reći kupovati usluge svojih dakle podložnika, ali ne na način da im dodjeljuje čitave županije, čitave dakle zemljišne komplekse utrajno, nego će davati dakle uz određenu funkciju koju dobivaš u krajstvu, dobivaš i zemlju i samo dok je ta funkcija traje. To će naravno izazati veliki otpor, ali će omogućiti dakle uspostavu takozvani banderijalnog sustava isto istovremeno uvesti će se neki novi porezi budući da su arpadovići Naprav jednu strašnu grešku, U principu, srezali su s ciljem da dobiju što veći dio podložnika, to jest svojih vazala, da pridobiju na, na svoju stranu, osiromašili su fond Kraljevskih zemalja da pače, odrekli su se i prava kovanja novca sve to će Karlo Robert pokušati vratiti. Uvijes će i tako još jedan novi porez, Lukrum Kamere, to je prihod Kraljevske riznice, koji će se protegnuti na sve slojeve društva i u principu bit će jedan od financijskih osnova uspjeha moći Anžuvineca. Naravno, sve to će dovesti, dovesti Karlo Roberta u sukup sa većim dijelom svojih, svojih dotadašnjih privreženika i Veliki preokret u principu će se dogoditi 1320. godine kada će umriti Matija Čak. Tada će se u principu situacija u Ugarskoj donekle smiriti i Karlo Robert će se moći posvetiti konsolidaciji vlasti na u da prostoru čitavog kraljevstva u smislu svih ovih prethodnih, dakle prethodnih predradnji uvođenja poreza, pokušaja reformiranja vojnog sustava, moći će pokušati to napraviti na prostoru čitavog gorsko hrvatskog kraljevstva. Međutim, dajući se sada tu novi problemi zato što će se šubići koji su se dakle pod vodstvom Pavla Šubića su doveli samog Karla Roberta, oni će dakle sve do 1312. kada umire Pavel Šubić postati do to nezavisni vladari, jer kralj neće jednostavno, boreći se sa ugarskim pleznom, neće imati vremena se baviti s njima. Kuća Anžovinaca zapravo je francuska obitelj koja je zavladala dobrim dijelom Evrope. U svaki od dijelova u kojima su vladali, Anžuvinci su sasvom donijeli svoje poglede na vlast, na mjesto kralja i svoju kulturu. Tako je u Ugarsku i Hrvatsku Karlo Robert donio pored ostalog i viteške ustanove. To nije napravio samo zato što je odgojen u viteškom duhu, i što je kao dječak bio uduševljen tim ratnicima. On je to radio jer je tako mogao ustrojiti novi oblik vlasti. Njemu posve prirodan, a većem dijelu Ugarske i Hrvatske skoro posve nov. Nada Klajući u knjizi povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piše... Bratstvo vitezova Svetog Jurija, drugo je viteško društvo u Europi, prvo bratstvo osniva Francuski kralje Ludovik IX. To je u Francuskoj, kao i na Karlovu dvoru, društvo kraljevskih vitezova bez mane i straha, koji su vezani uz vladara zakletvom vjernosti. Oni brane prije svega vladara, koji je, kao i svi oni, vrlo mlad. Od brata se očekuje bezprijekornost u svakom pogledu. Na godišnjim sastancima, tri puta, na dvoru, vitezovi sami rješavaju međusobne sporove, jer nisu podložni ni jednoj sudskoj vlasti osim Vladarevoj. Curia militaris, viteški dvorski sud, jedina je sudska ustanova koju kraljevski vitez priznaje. Vidjet ćemo da i hrvatski velikaši koji postaju članovi kraljevskog viteškog društva također uživaju to pravo. I vanjskim znakom, crni ogrtač s bijelim križem na crvenoj podlozi, kraljevski se vitez lako razpoznaje u društvu odličnika. Kralj odlikuje članove nove, tako stvorene aristokracije i podjelom grba, dakle vidljivim znakom novog društvenog položaja. Pored stvaranja viteških ustanova i banderijalnog sustava, Karlo Robert nastoje ojačati građanski sloj u svoje kraljevini. U nju poziva strane trgovce, prije svega talijanske, kasnije i bečke. Ojačava status slobodnih kraljevskih gradova, sam će ih utemeljiti više od dva desetak. Naravno, ti trgovci mogu poslovati samo ako kralju plate tridesetinu na robu. Tim potezima kralj dolazi do velikih poreznih svota i oživljava trgovinu. Doduše, sve te mjere daće prave rezultate tek za vrijeme kraljevanja njegovog sina. U vrijeme Karla Roberta još se ratovalo. početi će davati, uzdizati rodove koje do tada bili su moćni, ali su bili moćni kao šubić. Tako će uzdići Baboniće na, na, na čast dakle, Slavonskih banova, pa onda i Hrvatskih banova, čime će dakle, u principu odreći to pravo Šubićima, što će naravno dovesti do svađe među plemstvom a kralj će kraj napokon moći u, uh, uspostaviti potpunu krajsku vlast, dakle tek izući iza jedna godine međutim to neće dakle označiti u potpunosti mir u kraljstvu jer će naravno babunići sad se, se našli uzgnuti a zato će automatski uh, samo dvije godine kasnije onda kralj maknuti babunića sa pozicije uh, hrvatsko-slavonskog bana i dakle i nastaviti tu igru donacionalnog plensta uzeđući pojedine do tad ne toliko afirmirane rodove i ono što, što je da je dalje izuzetno važno stvarajući sustav kraljeskih utvrda, koje će, dakle, postati u principu temeljom dakle, vojne organizacije na, na čitavnom tom prostoru. Sve svoje, dakle, planove Karlo Robert neće uspjeti do kraja svoje vladavine 1342. godine sprovesti, iz jednostavnog razloga što će se naći upletenu u nekakva druga pitanja a, poglavito na istočnim granicama, vezano, dakle, uz Rašku, to jest srpsko-srpsko kraljevstvo, kasnije onda i carstvo, a i pitanje, dakle, u principu onoga što se Karlo Robert preko svog oca nikad nije htio odreći, a to je pitanje nasljedstva u Napoljskom kraljevstvu. Jer, naime, Karlo Martel, njegov otac, bio je mlađi brat Roberta I, koji je bio uspišan vladar. Međutim, Roberta I neće, nikom, neće imati muško, muškog nasljednika, nego će ga naslijediti, dakle, njegova u principu nečakinja Ivana, što će onda u principu pružiti Karlo Robertu mogućnost da jednog od svojih sinova Andriju, vojvodu od Kalabrije, ugora kao a, mogućeg predstavljena nasljednika za dakle, Napoljsko kraljevstvo što će naravno onda, dakle, sina Karla, Karla Roberta Ludovika uvesti u jedan čitav niz novih a, ratova Među reformama koje uvao Karlo Robert ističe se i monetarna reforma. Sustav koji su imali Rpadovići bio je neodrživ arloj pa kuvao sustav dvostruke valute, kovao je srebrni i zlatni novac. Prva je to učinila Firenca 1252. Njezini zlatnici fiorini bili su stojećima uzor novca koji se nije kvario, njemu se mijenjala niti težina niti vrijednost. Venecije počinje kovati svoj zlatni novac 1284. Njezeni dukati, gotovo pola tisućljeća, nisu mijenjali težinu i oblik. Karlo se 1323. odlučio na kovanje novog novca. Nada Klajić piše. Odlučio je prije svega kovati denar, koji će imati težinu i vrijednost slavonskog banovca, banskog denara. Ta Karlova reforma ne uspjeva, najviše zato što zemlje koje su udaljene od budima ne priznaju taj novi kraljev novac, već se u prometu služe stranim novcem. Zato od 1325. do 1338. Karlo poduzima niz danjih reforma, od kojih je najodlučnija provedena 1325. kad i on počinje kovati zlatnike. Karlov je zlatnik prema uzoru firentinskom fjorinu nazvan florenus, forint. Njegova težina 3,52 grama, isto kao i firentinskog zlatnika. Od 1325. Karlo kuje i groše, grosus, veći srebrni novac, svaki ima po šest denara. Mjesto svakogodišnje zamjene starog novca uveden je novi porez od tri groša po porti ili vratima. Pored svega toga, Karlo je počeo intenzivnije iskorištavati rudno blago svojih zemalja. U vrijeme anžuvinaca Ugarska proizvodi oko 1000 kilograma zlata i 10.000 kilograma srebra godišnje. Sve nije moglo biti dobro tijekom skoro četiri desetveća vladanja Karla Roberta. U vrijeme njegovih ratova s plemićima jedna se sila znatno uzdigla na Jadranu. Pa na samom razmiću sto, stoljeća Venecija nije, dakle, 13. na 14. stoljeće Venecija nije držala jako velik dio obale. Šubići su se uspjeli nametnuti u Splitu, Šivenik, u Skardinu, su se uspjeli nametnuti, dakle, i čak i u Turgiru kao u principu namjesnički knezovi. Ali je situacija nije bila takva sa Zadrom. Zadar je jednostavno Dakle, strateški važno mjesto za, za Veneciju, jedna strateška točka za putovanje prema Levantu, koji je u principu krajnji trgovački cilj Venecije, a istovremeno važna točka za razmjenu ljudi i roba prema unutrašnjosti. Treba imati na umu da svi ostane Dalmatski gradovi nemaju one ravne kotare, dakle, jedan relativno pristojan pristup svome zaleđu, nego se, dakle, iza tih gradova gotovo automatski dižu nekakve sure planine. Stoga je Zadar izuzetno zanimljiv u principu od 1180-te, do 1202. će se nalaziti u rukama Ugorsko-Hrvatske vladare, nakon toga uz povremene pobune Zadarske općine gotovo stalno će se nalaziti u Mleteškim rukama. Međutim, situacija tih ratova između Tristanica Arpadovića i Anžuvinaca, pa onda nakon toga stalne nesigurnosti i tijekom prvih desetak ustvari dvadesettak godina vlasti Karla Roberta dovesti će do toga da ti gradovi poput recimo Splita i Trogira samovoljno priznati vlast Venecije jer su postali svjesni da u sukobima između krajevske vlasti i Šubića u principu oni najviše ispaštaju Kraljevska vojska njih, njih budući da priznaju vlast Šubića, Kralska vojska Hara njihovu dakle okolicu. Tu će Venecija dakle to obila to iskoristiti i u principu dvadesetih godina dakle do 1322. više-manje zaključiti svoj dominij na istočnoj javerskoj obali Karlo Robert vladao je do 1342. godine, kada je krenuo borbu za ugarsko-hrvatsku krunu imao je 13 godina. Na kraju uspio je u namiri da svoje kraljevstvo ustroji na posve nov način. Nada Klajić u povijesti Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piše da bi bez tih reformi Hrvatska bez sumnje nestala i prije dolaska Turaka. Njegov sin Ludovik završit će posao, kao pravi anžuvinac krenut u stvaranje države koje će se na vrhuncu svoje moći protezati od Baltika do Jadranskog mora, govori dr. Gordon Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest es jedne strane dakle kralj je pokušao dakle putem tog donicijalnog plemstva osigurati dakle svoje čvrste potpore, s druge strane obnovili su nešto što tijekom vladavine Zanja Jerpadovića je nestalo, tek je Andrija treći pokušao to obnoviti, a to je dakle herceštvo dakle ili pri, pitanje mladog kralja tojest vrlo često u slučaju Arpadovića budućeg nasljednika Anžuinići će obnoviti dakle instituciju hrvatsko Slavonskog Hercega i to će biti Robertov sin Stjepan koji neće to obnašati dovoljno dugo da bi postao i novi kralj, ali činjenica da se obnavlja dakle jedna institucija u principu delegirane kraljevske vlasti i istovremeno dakle svojevrsne kontrole, one banske vlasti koja bi u Hrvatskoj trebala vladati, a govori, govori jasno o tim pokušajima restauracije kraljske vlasti u njenoj punini, sa tim svim mogućim sustavima kontrole. Jednako tako Karlo Robert neće imati samo svoj dvor u Budimut, nego će on recimo bi je prvi Vladar koji će napraviti svoj dvor u višegradu, između ostaloga, postoji dakle ova pretpostavka da, se nalazi, da mu se nalazio dvor i u Zagrebu. U svakom slučaju Karlo Obleći dobar dio svoje vladavine putovati kraljevstv, u svakom trenutku kada može, on je na čelu vojske i dakle i fizički je prisutan, ima i naravno krajnji jasni cilj, restauraciju vlasti u svojoj puni i da se vidi da je kralj u svakom trenutku prisutan u svakom dijelu kraljestva. To naravno neće biti moguće u svakom trenutku, ali će dakle, biti jedna dobra predispozicija u te restauracije kraljske vlasti, jer ako se kralj pojavi Velik dio pobunjenika automatski zna da je tu uz Kralje i da je ogromna vojska, sve cijela priča, dakle, pa će Karlo Robert u principu uspjeti gotovo do kraja restaurirati kraljevsku vlast na, na području Ugorsko-hrvatskog kraljevstva. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o Anžu Mincima na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Jano Šremer. Emisiju snimila Lana Deban, a u redu i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.